Desen pentru cort O, veacul! legiuise militar în litere ca turnul țuguiate, urzite căi, neverosimil var, prin dimineața ierbii înmuiate, spălări împărtășite. Înnoiți arginturile mari botezătoare și inima călărilor, spuziți de dreaptă ziua aceasta suitoare. Ei vor salta la drum cu novali prin șvabi verzi, țipate în castele, să prade tremuratul plai de vis, prielnic potrivirilor de stele.